a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și solase? o lase. Isus le-a răspuns. Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că ori și cine își lasă nevasta, afară de pricină de curvie, și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă vecea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui i-au zis, dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El a răspuns, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceea cărora le este dat. Fiindcă sunt oameni care s-au născut așa din pântăcele cele lor, sunt oameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt oameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta?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 Veți ședa și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele două seminții ale lui Israel. Și cine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă, și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi.